Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, розділ 65. На північ від Лас-Вегаса лежить емігрантська долина, і тієї ночі у цьому дикому місці можна було помітити маленький вогник. Коло нього сидів Рендал Флег і похмуро смажив тушку маленького кролика. Він рівномірно обертав її на саморобному рожні, дивився, як м'ясо шипить і бризкає жиром у вогонь. Віяв легкий вітерець, в пустелю апетитний запах. І прийшли вовки. Вони сиділи двома виступами вище від його багаття і вили на майже повний місяць та на запах смаженого м'яса. Час від часу він кидав на них погляд, і кілька вовків починали бійку, кусаючи, завдаючи ударів потужними задніми лапами, аж доки слабші тікали. Тоді решта починали вити знову. Їхні морди дивилися на роздутий червонястий місяць. Але тепер він уже втратив інтерес до вовків. Він був у джинсах і поношених чоботях, у курці з шкіри з двома значками на нагрудних кишенях. Смайл і «Як там ваша свининка?» Цієї ночі вітер судомно смикав його комір. Йому не подобалося те, що відбувалося. У вітрі були погані прикмети, лихі знамення. немов кажани лопотіли на темному горищі покинутого сараю. Стара померла. І спочатку він подумав, що це добре. Попри все, він боявся старої. Вона померла. Він сказав Дені Юргенс, що вона померла в комі. Але чи це правда? Він уже не був особливо певен цього. Чи говорила вона перед смертю? А коли говорила, то що сказала? Що вони задумали? Він розвинув у собі своє рідне третє око. То було як уміння літати. Він це мав і прийняв, але так і не зрозумів до кінця. Він міг його відсилати, бачити майже завжди. Проте інколи око загадковим чином сліпло. Він зміг зазирнути в кімнату, де помирала стара, бачив їх навколо. Пір'я в них ще було трохи обсмалене після маленького сюрпризу від Гарольда з Надін. Але раптом видіння розтануло, і він знову опинився в пустелі у власному спальнику. І бачив тільки Касіопею в її зоряному кріслі Гойдалці. І голос усередині його промовив. Вона померла. Вони чекали, доки вона заговорить, а вона так і не заговорила. Проте він уже не довіряв цьому голосу. Зі шпигунами справи виходили доволі неприємним чином. Суддя йому відстрелили голову. Ця дівка, яка вирвалася від нього в останню хвилину, і вона ж знала. Прокляття, вона знала. Він раптом кинув лютий погляд на вовків, і півдюжини їх кинулися битися. Їхнє горта не гарчання лунало у тиші немов звук тканини, що рветься. Він знав усі її секрети, окрім третього. Хто ж цей третій? Він відсилав своє око знов і знов, а воно показувало йому лише загадкове ідіотське обличчя місяця. Життя. А це пишеться місяць. Тож той третій. Як же ця дівка змогла втекти від нього? Вона його захопила абсолютно зненацька. У нього тільки клапоть блузки в руках лишився. Він знав про її ніж, це взагалі елементарно. Але не про цей раптовий стрибок на скло. І те, як холоднокровно вона покінчила з життям, ні секунди не вагаючись. Кілька секунд і все. Його думки ганялися одна за одною, мов тхори у темряві, усе почало трохи сипатися, флегові це не подобалося. От, приміром, лодер був лодер. Працював він ідеально, просто як заводна іграшка з тих, у яких ключик стерчить. Іди сюди, йди туди, зроби це, зроби те. Але динамітна бомба взяла тільки двох, і весь план, і всі старання зійшли на пси через ту чорнопику бабу яка надумала повернутися. А потім, коли Гарольда позбулися, він мало не вбив Надін. Від цієї думки Флег і досі відчував шалений гнів і здивування. А ця дурна курка так і стояла там з відкритим ротом, чекала, поки знову стрельне, наче й хотіла, щоб її вбили. І чим це все мало б скінчитися, коли б Надін померла? Хто, коли не його син? Кріль був готовий. Він зняв його з ружна і поклав на олов'яну тарілку. «Ну що, морпіхи недороблені? жарти подано!» Від цього він широко заусміхався. «Чи служив він коли-небудь у морській піхоті?» «Певно, що так. Якщо точніше, то на Періс-Айленді. Там був хлопчик, дефективний, звали його Бу Дінквей. Вони...» «Що?» Флег насупився над тарілкою. Чи то вони забили старого був палицями, обмотаними ганчір'ям? Чи задушили якось? Щось, наче він пам'ятає про бензин. Але що? У раптовому нападі гніву він мало не кинув щойно приготоване м'ясо у вогонь. Ну, мусить це він пам'ятати, хай йому грець. «Жуйте, свині!» – прошепотів він, але цього разу спогад зринув лише на мить і розданув. «Він втрачає себе!» Колись він міг згадати і 60-ті, і 70-ті, і 80-ті, як людина, яка дивиться вниз на гвинтові сходи, що ведуть до якоїсь темної кімнати. Тепер він чітко пам'ятав лише події від часу супергрипу. Поза тим залишався тільки туман, який подекуди злегка здіймався, показуючи мимохідь якийсь загадковий спогад того таки був Дінкве, наприклад, якщо такий взагалі був, а потім знов опускався. Найдавніший спогад, якого він певний, це те, як він йшов на південь трасою us 51 прямуючи до Маунтін-Сіті і дому Кіта Брейдентона. Як народився? Народився заново. Він уже не був, правдиво кажучи, людиною, якщо колись нею й був. Він став, немов, цибулина, з якої облазить шар за шаром. Тільки то, немов, людські атрибути з нього сходили, організоване мислення, пам'ять, може навіть свобода волі якщо вона колись у нього була. Він почав їсти кролика. Колись він був абсолютно певний того, що в разі, якщо все почне валитися, він встигне швидко зникнути. Але не тепер. То його місце, то його час, і його протистояння відбудеться тут. Немає значення, що Гарольд у самому кінці вийшов з-під контролю і здійснив колосальну нахабну спробу вбити його суджену наречену, матір його сина. Десь цей дивний чувак-сміттєбак лазить пустелею, винюхує зброю, яка назавжди зітрезлиться землі, це джерело тривог і небезпек, вільну зону. Його око не могло йти за чуваком-сміттєбаком, і Флек вважав, що той по-своєму химерніший навіть за нього. Шукач, який винюхує кордит, напалм і гелінгніт із точністю смертоносного радара. За місяць чи менше злетять літаки Національної гвардії з повним комплектом ракет «Сорокопут» під крилами, і коли він буде певен, що наречена зачала, вони втечуть на схід. Він мрійливо дивився на баскетбольний м'яч місяця і всміхався. Був іще інший варіант. Він думав, що око все покаже йому у свій час. Може, він туди рушить сам, чи то у подобі ворони, чи вовка, чи як комаха, наприклад, богомол. А може, як така дрібнота, що здатна пролізти і в приховану підземну вентиляцію серед колючої пустельної трави. Стрибатиме чи повстиме темними переходами і врешті проскочить у вентиляцію чи градку кондиціонера. Це місце було під землею, одразу за кордоном у Каліфорнії. Там стояли лабораторні стакани, ряди і ряди їх, на кожному акуратна наклейка з витисненим на ній написом «Супер Холера», «Супер Сибірка». Нова й покращена версія бубонної чуми. І всім притаманна мінливість проти антигену, яка робила супергриб настільки смертельним. У тому місці подібних було безліч. А сорті, як раніше казали в рекламі людяників Lifesavers. Додамо вам трохи у водичку, вільна зону, Чи хай гарненько у повітрі розсіюється вибухом. Яку-небудь славну хворобу легіонерів на Різдво. Чи вам би ліпше новий покращений свинячий гриб? Ренді Флег, темний Санта, приїде на санчатах Національної гвардії та й повкидає у куминки. Він чекатиме і дізнається, коли прийде слушний час. Щось йому підкаже. «Усе буде добре. Швидко тікати цього разу не треба. Він на коні і там лишатиметься». Кріль скінчився. Наївшись гарячого, він знову відчув себе. Підвівся з олов'яною тарілкою в руці і жбурнув кістки в ніч. Вовки кинулися до них із гарчанням та бійкою, і їхні очі блідо зблискували під місяцем. Флег стояв, спершись руками у стегна, і розкотисто сміявся до місяця.